Не нарадується мотряна сина. Знову почали її на селі признавати. Знову вона бувала гомонить між сусідок. Отепер хочемо мирати. Багато лиха я зазнала. Та хто зна, хто мені допоміг. Молилася я й Богу. Та якби не случай, то хто зна. Не говори, мотре, гріх, розважали сусідки. Це Бог тобі дав, як то кажуть, на старість радість. «А може?» – погоджувалася Мотря. «Минув ще рік, минуло й два. Заметушились одного літа парубки на селі, на осінь призо. Тільки Матвій не турбується. Казали йому там же таки в казармах у полку, що його не візьмуть, бо по шість пальців на ногах має. Вже другий раз радіє Мотря, що ці шість пальців у пригоді їм стають. Коли б же то не взяли?» Восени вирядили новобранців, пішов і Матвій з новобранцями до міста на призов, а вернувся назад, темний, як південна хмара. Прийняли, пустили всіх на три дні. А там і прощайте. Прощай мати, прощай коню, прощай нова хата, прощай за річко. Загнали їх далеко аж у Тургайську область, а через три роки вже з під мук дену. Матвій матері листи писав, воюємо пише, з японцем за Сахалін. Хоче японець у нас Сахаліна забрати. Я вже тоді в школу починала ходити, вставила учителька, читала часом старі безпалесі синові листи. Пише Унтер офіцер уже я легша служба стала. Минув ще рік і два минуло. Прийшов і солдатю Матвій, такий здоровий. Повнощокий і з гармонією. Всі дівчата на нього заглядаються. Хотіли лишити його й надалі фельдфебелему фельдфебелем у полку. Та за старої матері додому повернувся. «Мені було вже тоді років дев'ять», – продовжувала вчителька, «коли вибухнула революція п'ятого року. Тепер-то я знаю, що то було. Але тоді я нічого не розуміла. Зібралися дядюшки коло казьонки». Читав їм Матвій якісь листки, спорили всі, а він верховодив. На старе гробовище, на якісь таємні збори, закликав молодь. А то суток на двоє-троє, десь зникав у місті. На селі його кликали, демокрадом. А він продражнив мого діда, старого дяка. Сисой, божа дудка. Потім пам'ятаю, як у село заскочили дончаки, як пороли вони дядьків перекидали до гори дном усе село. Матвій на той час зник у місті і щоночі прокрадався старим гробовищем побачитися з матір'ю. І от одного разу з Матвієм приключилося таке. Була темна літня ніч. Прокрадався Матвій гробовищем до старої матері на село і тільки поминув перші могилки за верітьми і почав уже наближатись до панського склепу. Як здалося йому, що коло склепу стоїть якесь неясне марево і мерехтить, він наблизився, марево стало яснішим і прозорішим. Забрало Матвія. Може, хтось сільських парубків надумав далекати? але не такий тепер час, щоб надоумило кого нажарти. Е, що буде, та й буде. Не повірю ж я в нечисту силу. І стіпивши кулаки, Матвій рушив далі. Здалося йому, що не тільки він, а й Марево наближається до нього. Щоб підбадьорити себе, Матвій почав, ніби нічого не помічаючи, насвистувати. Отак насвистуючи, порівнявся він із Маревом. Тепер він бачив його виразно. Стояло Марево на хресті, ніби розіп'явшись, або хрест мерехтів із Марева. На чоловіка воно не скидалося, а на рівний прозоробілуватий стовп. Гостріший доверху. Матвієві перетнувся на губах свист, і кулаки ще міцніше стиснулись. Чув, як билося серце, але йшов, не зводячи очей з Марева, що мерехтіло засаженню днього. Ось уже почав минати, ще крок Два, і Марево буде позаду. Але ноги, ті непокірні ноги, завжди в трудну мить вони роблять не те, чого хоче їх хазяїн. Сами собою, без Матвієвої участи, спочатку прискорили ноги ходу, а потім зірвались і побігли. Плутаючись у траві, спотикаючись об могилки і повалені хрести, мчав Матвій до горішньої горожі, не переводячи духу. Боязко озирнувся назад. і скам'янів. Що це? Марево-мерехтячим стовбом гналося за ним. Воно хиталося й присідало, витягалось угору і розпливалось у безформену пляму. Мерехтіло білувато прозорим сяйвом і безшумно пливло за Матвієм. У Матвія волосся полізло догори, рука, несамохіть поклавши хрест на груди, заніміла, ноги, наче приросли до місця. А а. несамовито скрикнув Матвій і кинувся, піднявши руки в кущі. Там упав і поповз між жилками корінням у глибінь цілої стіни жовтої акації. Сучки рвали одежу, ранили тіло колючками, руки в суставах молоїлось удомило, повсти далі більш не було вже сили, і перед тим, як упасти до ліниць на землю, Матвій ще раз озирнувся назад, марево повільно мерехтячою плямою напливло на кущі. Матвій дико крикнув і непритомний не уткнувся лицем у траву. Вчителька замовкла і геря потай перевів дух. Нарешті почалось те, чого він так довго чекав – таємниці старого гробовища. Правда, вони тоненькою ниточкою вже прошили майже все вчительщини оповідання, але нарешті розв'язка почала відбуватися там, де й зав'язалась – на старому гробовищі. Вчителька помовчала ще трохи, ніби збираючись із думками, а потім продовжувала. Матвій пролежав у кущах без пам'яті всю ніч. Передранкова прохолода і перше проміння сонячного світла облоскотали його теплом та свіжістю і повернули парубка до пам'яті. Як після тяжкої хвороби ледве звівся Матвій на лікті і здивовано озирнувся, Нічна пригода загубилася десь глибоко в пам'яті і ніяк не виринала на поверхню. «Що зо мною? Чому це я тут?» – непокоївся Матвій і не знаходив відповіді. Сліпучими ховрашками гралася роса на листові, шелеснув вітрець у кущі і розвіявся. На містку проторохтів перший віз поселянина в поле і знову тихо. Матвій, як завжди бував, трудну хвилину, згадав про матір. І тоді блискавкою осяялося в Москові все. І втеча з села від арешту, і переховування в місті, і гробовище, і нічне страхіття. Як ужалений зірвався Матвій на ноги і провів рукою по очах. Розгортаючи густий ряз кущів, він вийшов на прогалявину. Гробовище лежало, як звичайне, тихе. І спокійне, облите матовими переливами передранкової роси. Стежка гадюкою повзла вгору до огорожі і никла в соняшникові гущавині сусідніх огородів. На ній й ступила Матвієва нога. Він йшов і навіть тепер загидна оглядався назад. Глибокий слід полишила у Матвієві нічна пригода. Він не знав, що то було. Примара що породилася в його мозкові, і налякала його. Чи справжній привид? Матвій подвоївся. Мозок шептав одно, а в грудях кричало друге. Це не хвора уява твого збентеженого мозку. Ні, це жахлива примара. Привид, тінь з того світу, що як пішла за тобою, то вже не покине до самої смерти. Чого їй от мене треба? Чим я завинив? І проти кого плуталось у Матвієвій голові в той час, як він прокрадався чужими городами, до материної хати. Згадалися Матвієві материни слова. Не плутайся ти в ту революцію, синку, до добра вона тебе не доведе. Чи то ж у силі, нашому братові перебороти пана? Пан і дужчий, хитріший, і розумніший. Треба гнутись, коритись, терпіти. Може, дітки наші, твої, бідненькі мій. Стій, ага, сукин сину, революцію, землю, волю на тобі. На-на! Скирти палить, млини перекидати, прокламації. На-на! Сірський стражники двоє козаків, поваливши Матвія на землю, били його спочатку кулаками. А потім під борами в живіт. Вони вже три дні сторожили на Матвієвому городі, і нарешті їм пощастило. Тепер Матвій лежав уже, як колода бурячинні, і кров юшила йому з кількох ран. На крики з того не сина вибігла на город стара Матвієва мати. Вона припала на груди синові і заголосила: Синку мій, сину! Та чи ж я тобі не казала, чи я ж тебе не просила, чи я ж тобі й не розказувала? Ой, і не стала ж я була сама проти пана, проти старого Дейнеки, Та й за напасти він мій вік, і твій і сину мій рідний, золотий, кривавиця моя. Матвієва мати голосила, припавши на груди своєму синові, а стражники з козаками – прали її зверху нагадями. «Ага, так ти знала! Ти помагала йому! Способниця проклята! Стара відьмо!» Потягли Матвія на зборню, обливали холодною водою і знову пороли шомполами. А стару безпалиху занесли сусіди до хати і поклали під образами отходити. На другий день повели Матвія з іншими до міста, а надвечір Стара мотря безпалиха представилася. Город, поле і хату їхні Отсудили якимось там судом, Дейнеченим наслідникам, Запопалені скирти, А Матвія погнали по тюрмах аж до Сибіру. І перед смертю на духу Таке сказала стара мотря поповій І душеприказчикам, Серед яких був і мій батько. «Все нещастя моє Від старого пана Дейнеки пішло». Бо ж не нашому братові ставати проти пана. Не підкорилась я йому, боролася проти панської волі стала, а задужим, як приказка каже, і Бог, і закон. Не я перша, не я й остання. Що була б не борюкалася, може би сина не занапастила і віку б дожила. Так передайте моєму Матвієві, як може коли повернеться, щоб не повставав проти них, прокляла б їх, так боюся. Мало що пан мені пальця відрізав, що машина його зятя обварила мені чоловіка. Він і після смерті своєї не дає мені спокою. Одного разу на гробовищу зустріла я його, саме Матвія шостий місяць носила. Сміявся старий з мене, уражав. Так тобі, каже, пальця й не виросло. Не вдержалася я тоді, прокляла його, а він і каже, «Дасть Бог уродиться в тебе без палої, та й не з п'яттю, а з шістю пальцями». Не говорила я про це ніколи нікому. Коли Матвія Шостопалого породила, змовчала йому й про цей день, правди не сказала. І Матвія позбулася, і знову його знайшла, може, тільки для того, щоб ще гіршої недолі зазнав. І все це від нього, від старого Дейнеки. А перед вчорашнім днем, коли Матвія піймали, коли били його на вгороді, снився мені сон, ніби тікає Матвій мій по слизькому крижаному березі над прірвою, а за ним женеться старий пан. Тільки не пан, а тінь його стовпом мерехтячим. Ой, води! Не встигла стара хай води напитись. Тільки ці ще слова сказала. Так перекажіть же йому, як повернеться все. І що його, а може дітей ще його, буде гонити тінь старого пана за мене. Як зригнулася востаннє і витяглася. Геря бачив що вчительці оповідати далі стало важко. І самому Геррі ніби каменем груди заклало. Давить. Довгу павзу порушив смутний, але дуже спів за стіною вчительської. Співали заповіт. Гері Геррі стрепенувся. Очевидно, концерт уже закінчився. Зараз заграє горниз на збір, і курсанти вирушать додому. Геррі нічого не хотілося, ні рівнятися. Ні печатати, ні втягувати живота Він переживав далекі болі матері такої Як може була його прабабка І без бився в стіну загадок Що ж це таке? Адже ж ніяких чуд на світі нема Що ж то за таке віщування старого? Що справдилося? Невже тінь старого пана з того світу Переслідує шостопалого сина старої безпалухи? Що це за мана? Чи може тут слід знати тільки одно слово, що кине одразу ж промінь світла в темряву таємниць старого гробовища? У сутін склепу з написом «Прохожий, нєтапчі мой прах». Учителька підвелася. Оце майже й усе з таємниць старого гробовища, якого так жахаються по цю пору не тільки діти, але й дорослі. І, може, ще більше дорослі, як діти». Крім хіба одного, коли повернувся Матвій, аж оце тепер у революцію, йому переказали піп і душеприказчики останню волю його матері, старої мотрі безпалихи. На стопала це ще більше плинуло, і без того чудний. Він став відтоді ще чудніший та занепокоєний, що аж дехто вважає його забожевільного». Він зібрав решті згадок і пам'яті і розповів свою пригоду на гробовищі перед своїм арештом та смертю матері. Це страхіття зв'язали зі сном його матери. І тепер, кого не запитайте в селі, всяк скаже, що стопал, проклятий, старим паном із роду врід за стару мати, тінь Дейнекі буде переслідувати безпалих. З дня на день чекають рішучої помсти гробовища над дідом Шостопалом, а він, очевидно, і не мислить своєї смерті інакше. Концерт закінчився, шум кроків і неясний відгук гомону викотився із стін школи на подвір'я, заграв горнист, скликаючи до збору, і геля підвівся. Він подякував учительці, як тільки міг, щиро і гаряче, збентежений її оповіданням. Місно потиснув руку і вийшов із школи. На вигоні проти школи вже вишукувалася рота. Геря механічно став на своє місце і, не чекаючи команди, позір, витягся. Добре, що в темноті не вслідили за виправкою, плуталося Гері в голові. Хоч би вже швидше додому. Рота, позір, праворуч, врої, кроком руш. Пісню. Хлопці й дівчата валкою проводжали кавкурсантів аж до гробовища. Біля огради, помахавши густками і з піснею, селянство рушило назад. Рота журавлиним ключем рушила вздовж гробовища донизу. Було холодно в гімнастерках, роса наскрізь промочила обмотки на ногах. Хотілося спати, а декому їсти. Місяць посріблив хреста на склепі старосвітських панів. Що нижче половини дороги до воріт на гробовищі, і Геря, проходячи мимо, боязко позирнув на склеп і одвів очі. Склеп стояв білий з боку місяця і, чорний, як сажа, тіні, мертвий, мовчазний. Швидше б до казарми було в кожного в голові, в тім числі в гері, на селі переспівувались перші півні. Розділ третій. Життя на кав-курсах ішло своєю чергою. Рано з зорею вставали курсанти, поїли, чистили кони і бігали з казанками до кухні, пошамовку. Потім муштра. Вона займала більшу частину дня. І тільки ввечері наставав нарешті довгожданий час відпочинку й розваги. Затишні світлі кімнати клубу вабили до себе курсанта. Там лин куток, там аерохем, далі бібліотека, антирелігійний куток, сільськогосподарчий, музичний, шахи. Клуб вечорами оживав, лив тепле світло з вікон, шумів бадьоро, як рію вулику, як молоде вино в добрій сакві. Сьогодні неділя. Ще зранку Геря плекає думку про те, як дістане пообіді відпустку з казарми і довідається на гробовище. Йому час от сніданку й до обіду Тягнеться як нитка з мережева Без кінця За цей час він програв музиченкові Три партії в шашки І одну в шахи Перекидав усю літературу в віськуткові І вже намірився бо вити під клени Гуляти в скраклі Коли саме розітнувся сигнал на обід Геря з роду не мав нічого проти обідів Але сьогодні йому здалося Що Климчук перестарався Він наложив Гері стільки що той ледве з тим усім упорався, а поки в артовій пороті зібрався видавати перепустки, то Геря встиг навіть перерахувати кісточки з кавуна, що купив ще зранку у повновидовій перекупки моті. «Геря?» «Я!» «Маєте відпустку на чотири години?» «На «На чотири!» «Минулої неділі ви прострочили годину. Коли тепер прострочите, то наступної неділі...» «Зовсім не матимете!» Геря не сперечався, бо з досвіду знав, що це даремна робота. Одразу почалася лекція на тему про витривалість бойця, про свідоме ставлення до своїх обов'язків, про дисципліну. Геря вийшов за ворота кавкурсів і звернув праворуч туди, де за великою площею пустирів нерівною щетиною акації осокорини. Поп'ялося вгору, оточене ровами, гробовище – Стояла перед осіння пора, початок вересня. Небо, високе і глибоке влітку, тепер спустилося нижче, і сонце ходило по ньому, щодня вкорочуючи свій дуговий шлях від сходу до заходу. Але з того, що сонце наблизилось до землі, воно гріло не більше. І чому так? Перебирав у голові Герія. Чим нижче стає над землею сонце, тим воно менше гріє. Сходить мало, сходить сонце, здається низько-низько над землею, а тепла мало, заходить сонце, наче аж залива весь світ пожаром, а вже прохолода гнітить зверху і насувається вечірня свіжість. А в літній південь, коли сонце стоїть високо-високо над землею і тіні стеляться у мишачих і віз завдовжки, тоді, здається, все наскрізь просякає сонцем, мерехтить. І купається в сонячному мареві. Тьфу на твою голову, Геря! Що ти все хочеш знати? А чи багато взагалі на світі такого, чого чоловік не може знати? Вчора на гурткові говорилось про те, що чоловік може навіть куряче яйце зробить. І тільки бракує, щоб із нього курчата лупились. Здорово! Наука і техніка скоро пройдуть усе життя наскрізь. І тоді, брат... Досить буде легковажної дитячої витівки, щоб раптом увесь світ вибухнув у простори зливою недогорілого каміння і розтопленого металу. Геря задумками не помітив навіть, як опинився біля гробовищенської огради. Ворота знову стояли замкнені, як і тоді, коли він із ротою марширував шевствувати на зарічку. Довелося скористуватись перелазом. Вузенька стежка за оградою повелася поміж могилками до гори і губилась десь у високій траві, аж за склепом. Склеп над трухлявими хрестами старого гробовища висився, як велетень над дітворою, а вона ледве сягала йому до пояса. Гробовище з панським склепом нагадало Геррі і старому отрю безпалиху, і пана Дейнеку, що накрякав колишній своїй наймечці шостипалого сина і таємну примару, що пливла літньої ночі за бравим русько-японським солдатом із бунтарським духом, невірою і непокорою в грудях, за отим хімерним і чудним тепер дідом шостопалом. Різким контрастом Гері видавалось оце таке звичайне зараз старе гробовище зі склепом, облупленим, як лазня на курса, і з могилками такими невинними шарудливими темно-зеленою травою проти тієї уяви що породилася в Гереній голові після оповідання вчительки. «Тільки глупа ніч може породити різні жахи й таємниці», – вирішив Геря. «Бо в день, коли сонце стоїть над головою, кожна річ виглядає такою звичайною, такою сірою буденною, що буває навіть смішно, коли вночі набирає вона химерного і таємного значення, і загадковостей». Хрест виглядає вже на покійника, що розіп'явши руки, здається, сунеться на тебе. Біла пляма від місяця в кущах гакації, Нічним привидом сухі гілки – кістяками, а обвітрений камінь – черепом. Геря порівнявся зі склепом. Через прочинені двері визирав у кутку з-під стелі, облізли образ. У долівку погрузали тяжкі камінні ляди, закидані обваленою цеглою і якимсь чужорідним для цього місця сміттям, а ще в одному кутку сіріло хімерними викрутасами павутиння. «Горенько наше!» – покивав головою Герія. «І оце те, що розбило життя двом поколінням здорових людей, що перетнуло рід, що налива жахом ще й тепер у колиці і залякує ціле село. Одначе хтось, певно, з городян, хоч вряди годи, буває тут. У кутку за образом – Порожня пачка з-під папірос, За одвірком брудно-жовта пляшка, А подекуди попалені сірники. Пройдуть часи, обвалиться цегла, Зрівняється навіть земля над оцим містом, І нікому, ніколи в світі і на думку не спаде Жахати з цього місця. Тільки потім новий чоловік, копавшись тут, Може натрапить на череп старого пана Дейнеки, Стукне носком у лоба, і глибше зажене в землю заступа. «Ех ти, життя наше земське! Чого ти варте?» – підсумував свої думки Геря і мимоволі оглянувся. Позад Гері стояла дівчина. Де він її бачив? Ага, дочка-гробовщика, одмикала ворота, які йшли ротою на зарічку шевствувати. «Здравствуйте!» Дівчина хитнула у відповідь головою, не привітавшись, правда, на слові, і, пильно глянувши Герю, запитала. «Що ви тут робите?» «Я?» – здивувався Геря. «Гуляю. А хіба й на гробовище треба квитки брати?» «Я сторожева дочка». А -а -а! примружив око Геря. «Значить, начальство? Тоді правильно!» «А ви покиньте правити жарти, товаришу курсанте!» Сторожка повинна знати, хто й для чого буває тут, а то різні ходять. Тільки й усього? Тільки й усього? Мало. Хватить. Геря приступив ближче і подав дівчині руку. Ну, ще раз здравствуй. не будемо з першого разу ж сваритись. Я, відповіла дівчина в свою чергу, простягаючи Гері руку і червоніючи. Я тільки запитала. «А ви вже й кепкувати почали!» «Знаєш, воєнний, йому все одно!» «Коли все одно, говоріть тоді з деревом!» Миттю насупилась дівчина, але поволі її смугляве обличчя почало й собі розпливатись у посмішку і десь глибоко в пружастих грудях. Прокинувся перший стриманий смішок, що нарешті перейшов у заливчастий дзвінкий регіт. Облиті сонцем стояли вони одно проти одного – біля старого склепу, і так реготали, якби після зароку. Це була висока смуглява дівчина, струнка, як низова осика, з цілою купою чорних незап'ятих кіз, що буйно виривались під хустки на лоб, на вуші, на потилицю. Під її широкими густими бровами блищала пара дикуватих, як притушені жарини, блискучих очей. Одяг її складався з підниці поверх широкорукавої хрестиком вишиваної сорочки і крайки на високому стрункому стані. Звух звисала пара кільчастих слібних серег, на ногах сліди повсякчасного босоногого життя. На вміру ходорлявому довгастому обличчі холодною мармуровою скульптурою горбився ніс. Соковиті повні губи збирали докупи все обличчя над двугласним підборіддям – а самі збігали вниз характерними рисками. Нижча губа, ніби підтримуючи вищу, випиналась уперед не більше, як на волосинку, ховаючи цілий разок білого блискучого намиста. Геррі дівчина одразу ж уподобалася своєю безпосередністю, незайманою варедливістю, а найбільше – своєю дикуватою вродою. «Бий тебе, сила Божа! Як же ти гарно смієшся!» – звернувся він до дівчини – «І як же тебе зовуть, коли ти така?» «Мене? Гафійкою. То що?» «То?» – підступив до дівчини Геря. «То ходім, Гафійко, вдвох наш пацір, на прогулянку. Я, правду кажучи, здорово скучив за людьми, а особливо за дівчатами. На курсах усі поприїдалися, усіх наскрізь знаєш. Та й наш брат знаєш не те, що жінка». У жінки вдача м'якша, чутливіша, серце тендітніше, вона тебе швидше й зрозуміє і розважить, а може, й пожалує. Так ти раптом насупилась дівчина. Шукаєш собі чулого серця там якої вдачі, і голос у Гафійки перескочив на метальові струни. Так не туди попав, козаче. Тепер уже Геря насупився. Ти, дівко, вже дуже догадлива. Тобі б тільки на картах кидать. З-під зиркнув він на гафіку. Ну то серця! Взяла дівчина Герю за руку і голос її поплив нижче на оксамитові приструнки. Я люблю, коли сердяться. Проте, що ти мені поганого зробив? Ходім, коли хочеш. Виявилося, що Геря хотів. По стежці пішли вони до горішньої огради, збирали квітки на могилках, Шукали Івана і Мар'ї. Гафійка виплала жовтий безсмертників вінка і уквітчала ним собі голову. Балакали мало. Та й що за розмови могли бути між людей, що за годину тільки вперше зустрілись? Проте Геря встиг розповісти Гафійці, що він родом із Кубані, що в нього є сестра така ж гарна, як і Гафійка, що за голоду вмерла його мати і батько зіставу дівцем на хазяйстві. Ще жалівся Геря на те, що йому нудно на курсах, що він завидує на її гафійчину волю. Що хоч на курсах і гарно, але ж дома, як то кажуть, краще. Тягне. Гафійка мовчала, перебираючи квітки на вінкові. Тільки коли Геря похвалився, що в нього на Кубані є сестра, така ж уродлива, як гафійка, вона почервоніла і нижче нахилилась над квітками. А коли Геря позавидував на її волю... Глянула на нього так, ніби хотіла сказати «Ніхто не знає, де хто буває». І знову потупила очі у квітку. «А ви по чим знаєте?» Раптом озвалася вона до Гері. «Потім ви знаєте, як мені з цією моєю волею. Може ця воля часом так приходиться, що гірше за неволю?» Сказала і замислилася. Геря насвистував. Йому ще ніколи не спадало на думку, щоб воля та була гіршою за неволю. Плутає щось, думав він за гафіку, але не сказав нічого, сидів і кусав стеблинку. Над самими їхніми головами просвистів табун голубів. Він, ніби обминаючи гробовище, швидко промчав над головами і й повільно сів на вигоні за ровами. Це раптове порушення тиші вивело обох із задуми і одразу ж утворило інший настрій. «Так, осяки буває з чоловіком», – заговорив підводячись із землі Геря. «От хіба я думав коли, що тут на гробовищі зустрінуся з дівчиною, яку до того ще зватимуть Гафійкою, а проте зустрівся?» «А ви тут часто буваєте?» – запитала Гафійка, раптом переходячи на «ви». Ні, оце вдруге. Тепер може буватиму частіше. Чому тепер частіше? Я ж сказав, може. А, але б я не радила. Може б не хотіла, а не радила б? Ні, навіть коли б хотіла, то не радила б. Не гаразд тут. А що, може мертвяки хапають? Гафіка почервоніла і, насупившись, відповіла. А ви не смійтесь. «Поки що я вам зла не хочу, а через те й не раджу, особливо вечором. Тут небезпечно». «Ха-ха-ха!» – -ха, розгонисто засміявся Геря. «Мертвяки тих не чіпають, хто в них не вірить?» «Ні, тут теж не хапають і тих, що вірять, і тих, що не вірять». «Аж ніби зі злостю в голосі!» – відповіла дівчина, і швидко зірвавшись, пішла». Геря нагнав Гафійку, десь аж за п'ятою могилкою. Чого ти сердишся, дівко, я ж не сердився за те, що ти віриш, то не серся й ти на мене за те, що я не вірю. Я не сердюся, я просто знаю, і через те раджу вам не ходити сюди, особливо вечором. А ви, робіть, як знаєте, не дитина ж ви. Вони порівнялись зі склепом, раптом у склепі щось глухо стукнуло. Так, ніби скелі обвалився шмат штукатурки. І знову стихло. Дівчина, як електричного току, спинилася і вся насторожилась. Потім, раптом схвильованим шептом, наказала Гері «Ідіть собі, так, ніби ми й не зустрічались. Ідіть швиденько наперед, я піду назад. Може, ще коли? Ідіть!» «Та в чим справа?» – знетерпелився Геррі. «Ідіть, ну! Ну, прошу ж я вас!» з гафічених очей глянуло на Герю стільки прохання, що він, навіть не сказавши прощай, хутко подався до склепу. За хвилю, коли Геря оглянувся назад, гафійки вже не було. Вона зникла десь за кущами, а з дверей склепу виходив високий чорний здоровий парубчага в шкіряній курці і у високих чоботях. На голові йому – Стовбурчилася кепка, збита на потилицю. Руки сиділи глибоко в кишеня. Гарний себе, він був проте якийсь похмурий, непривітний і пронизливий. Погляди Гері і чорнявого парубка перетнулись. Парубок ніби спинився в дверях і ледве посміхнувся. Так принаймні здалося Гері, але потім вони прийшли один повз одного. Геря вниз до огради, а парубок у шкурятянці – Вгору, туди, де зникла Гафійка. Парубок чомусь здався Геррі ковалем. До самих воріт Геря йшов ви не оглядався, десь усередині заворушилося йому негарне почуття до цього високого парубка і певність, що це він був причиною Гафійчиної втечі. Для Гері тепер не було сумніву, що цей чорнявий парубок, безперечно, Гафійчин-полюбовник, що це вона його вичікувала коло склепу тоді. Коли Герряс зустрів її так несподівано і очевидно зірвав їм побачення. Через те вона так швидко погодилася й на прогулянку, щоб одвести його подалі від склепу і не зробити свідком свого побачення з оцим чорним молочиною. Десь глибоко виросли безпідставні ревнощі і ударили краскою в Геррине обличчя. Ні, так і жінка зрадлива і брехлива істота. Вирішив Герія, заносячи ногу на перелаз. Тепер я розумію, чому вона хотіла, щоб я рідше бував на кладовищі, а особливо ввечером. Це місце їхніх побачень, а коли такі парнище справді приревнує, то воно дійсно трохи небезпечно бувати на гробовищі, не то вночі, а й удень. У нього певно кулаки як дубні, і Гері стало завидно, заздро і якось мулько на душі. Ось вони вже певно зустрілись, розмовляють. Може, вона схилила голову на його плече. Може, кладе поцілунок на присмагле обличчя. А ти, як дурень, ідеш від чужого щастя. Тікаєш, боїшся перешкодити. Боїшся, щоб не поламав цей коваль-ребер. І для чого було дражнити? Хіба я її примушував, щоб вона зі мною гуляла? Для чого було викликати хоч найменшу надію, щоб потім одним словом зірвати її, як молоденький пуп'янок, не давши йому навіть розпукатись, а гарна вона у весела й сумна, ніжна й зла, зрадлива й неймовірна, і вередлива, як кожна жінка, усе те, що не подобається нам у жінці, але без чого ж жінка нам ніколи не сподобається. Геря навіть не помітив, коли став на воротах курсів. Вартовий примружив око і, пильно оглянувши Герину постать, уївся. «Що, браток, не повезло в чомусь?» – озвався він до Гері. «Сьогодні, мабуть, усі вовки виздихали в лісі, коли Геря повернувся раніше, ніж слід. «Ай, дити!» – не витримав Геря і круто вилаявся на адресу вартового Пискаленка» поодинокого на курсах вайлайни з граби, десь із Полтавщини. Вартовий Пискаленко голосно зареготався вслід Геррі і захоплено почав полювати на бідну комаху, що метушилася біля його чобіт, а він поціляв у неї зверху прикладом винтовки. Геррі день до вечора видався як довга анкета. Було багато запитань і багато відповідів, але ні одного по суті. Тільки Юхімчук, роздаючи вечерю, запитав жартома Герю, як поживає женський вопрос. Але дістав от Гері відповідь, з якої можна було тільки зрозуміти, що женський вопрос найбільше торкався його, Юхімчукової матері. Учора було кіно. Геря не пішов. Його на двоє суток із завтрашнього дня відкомандирують до розпорядження завклубу. І завтра треба буде йти на зарічку з літературою». Це єдине, що порадувало Герю за цілий день. По-перше, не треба буде йти на муштру. По-друге, воно хоч завтра й не неділя, проте може будуть коло школи дівчата. Але найголовніше – це, що прийдеться йти гробовищем. І, може… Геря одігнав цю думку, як на доїдливу муху. Укладаючись, Геря виправдувався сам перед собою. Ну чого я піду на кіно, коли сьогодні картини кажуть? Зовсім не цікаві. І взагалі цілий день як куття спроса. Спать. Крутячись на не дуже вигідному м'якому ліжкові, Геря марив. Як завжди, його маріння були однакові. Кубань, батько, спокійне родинне життя, повнощока цікава кубанка або робфак лекції, робфаківка, студент Геря, професор Петро Геря, академік Петро Максимович Геря, томи написаних книжок. Портрети академика Гері по журналах і т.д. Але сьогодні на фоні цього тьмяного мережева великим силуетом то зникало, то знову вирисовувалось обличчя гафійки. Ось він підходить до склепу, а склепу визира гробовщикова донька. Хитро підморгує йому лівою високою бровою і манить до себе пальцем. Геррі йде до неї. Ні, не йде а його несуть крила, і так солодко всьому тілу. Посмішка лізе до губів, потім вище, вище, аж до ушей, аж до скронь. Ось вона охопила всю голову, і млосно, і приємно, приємно залоскотало десь аж у тім'ї. Але раптом, що це? За спиною гафійки виростав той чорний парубок, хватає її за плечі і тягне в склеп. Гафійка пручається, простягає до Гері руки, благає помочі. Він увесь напружується, воліє допомогти і не може. Ноги мов прикипіли до місця, не рухаються й на міліметр. Відчай, жах, кінець. Весь світ забігав у якомусь божевільному колі. Зірки пронеслись під самим носом у Гері. Геря хоче крикнути і не може. А ноги, як чужі мертві колоди, приставлені до його натруженого тіла, не відчувають усього жаху, усього вічаю. Стоять! Нарешті останні зусилля всієї істоти, пекельне напруження ніги голосу, і геря зривається, геря кричить, геря прокидається. На ліжку Пискаленко галушка з Полтавщини розмотує ночі, лаштуючись спать. «А чого ти, Петре, йорзаєш ногами по у всьо як бригадна лошадь по маніжі? Чи може, женський вопросниця питає він Герю. «Свиня ти сало?» – відповідає йому Геря, натяга на голову ковдру і повертається до стіни. «Антілігент!» – похмуро гризнувся Пискаленко і, ніжно розгладивши розвішані на поддєршки онучі, ліг. Ніч і тиша Залили казарму. Розділ четвертий Гробовщикова сторожка Вросла в могилки Як гриб межи пеньків. Акації понахиляли Свої віти над покрівлею І зовсім закрили її Від ока людського. Тільки зрясту ледве манячив щерблений чорний димар. Сторожці, може, і століт минуло. Раніше це була сторожка при церковці, а церковку збудував тут для своїх кріпаків ще й один із старосвітських панів Дейнеків перед своєю смертю і наказав себе поховати фуруч у склепі і щоб люди, проходячи, хрестилися спочатку тричі по тричі на церкву, а потім тричі на склеп. Пізніш все це забулося, і син того пана дозволив ховати тут і людей. Ще коли піп поспитав його, нащо дозволив? Панич відповів, «А щоб веселіше було гнить у землі, бо з моїм батьком, мабуть, ще нудніше було, як і з тобою, цапи на твоя бородо». Взагалі той панів син був великий дивак. Він за одну ніч прогуляв якось на картах, чи не всі свої добра. Приїхав додому і з пістоля застрелився, лишивши на столі таку писульку. «Коли вмру, то складіть мені навхрест руки» і щоб з пальців на руках було зроблено дулі, і те, що в правій руці, буде родичам, а що в лівій – борги за карти. Папірця того знайшли й порвали, а пана таки поховали, як закон велить. Переказують ще старі люди, що з цього пана, коли б він не був паном, був би зовсім гарний чоловік, і от від тої пори довколо степу розрісся цілий ліс хрестів». Велике старе грубовище, затишок для людського горя і могила для щастя. Тепер сторожем жив тут Макар Горбатий. Був він колись не Горбатий, жив на селі, але до роботи був не дуже охочий. Парубок, сирота, злигався з коноводами і крав коні, аж доки не зловили і не почали випитувати спільників. Та так, що після того Макар із Горбатів. Оцидівши своє, Горбати оселився своєю жінкою на гробовищі за сторожа. Оце років уже п'ятнадцять минає, як умерла його жінка. А умерла, кажуть, від того, що Горбанд її часто й тяжко бив, мучив і знущався. І після їхнього шлюбу лишилася у Макара одним одна дочка – Гафійка. Стереже її старий Якоко, в село не пускає і де забачить що з ким словом перекидається, зараз же кличе додому, як той цеповий пес, так і зорить, так і нагляда. Це чи не все, що могла знати стороння людина з життя у старій сторожці на гробовниці, бо ніколи ніхто туди не заглядав, навіть води напитись. Але Герія цього не знав. Йому видавалась стара сторожка райком, тихою заводдю, блаженим куточком серед буденної метушні і турботного життя. В уяві молодого романтика малювалась картина за картиною стародавнього побуту в сім'ї незайманих, старовинних людей, гостинних і привітних. Одержавши сьогодні від куль в комісії книжки і газети однести на підшефну зарічку, геря склав їх у ранець, ранця примостив на плечі, взяв на ремінь гвинта і по Вийшов за ворота кав курсів. У воротах весело підморгнув вартовому і, помахавши рукою, попрощався. «Наше вами з кісточкою! Будьте ви всі тут трижди здорові! Несу, братішка, за річа нам газети на розкурочку!» І сам, посміявшись з свого дотипу, пішов бадьорим воєнним кроком, весело насвистуючи. «Вже не раз помічав геря?» що на ході йому особливо легко думається, а сьогодні ще особливіш і все про Гафійку. Снідаючи, він уже складав плана, як ітиме повсторожку, зайде води напитись і побачить Гафійку. Правда, проти неї в грудях уже встигло вирости упередження, чому вона з тим чорним ковалем. Але тут же найшлось і виправдання. А чому й ні? Вона ж досі його не знала. «Вчора тільки вперше побачились, то тепер може й...» «Геря», – сказав він сам до себе, – «не будь йолопом, ти непоганий, не ду...» Геря подумав трохи і голос докінчив. «Так, не дурень, ти повинен одбити її в коваля. Ти їй своїх віршів надаруєш і ще для неї напишеш спеціально. Цікаво, чи вона грамотна?» «Геря, слушай! Ад-два-три! Ад-два!» Він підкинув вище на плечах ранця, міцніше з тисуру ці раміння від гвинта, і прискорив ходу. «Головне, не націляться!» – митикував Геря. «Не приміряться, не обдумувати, а так от перелазу просто до дверей шаст і...» «Дайте, пожалуйста, напиться! Айфіка вийде, загориться!» Голову такички нахилить, засоромиться та. Пожалуйста, товариш курсант, а папаша з хатини. Ти дала б їм доню сирівцю краще. А я дуже вдячний, пане хазяїне, але сирівець льохом односить. Та беру від Гафійки кухля з водою та так пальцями об руку ледве-ледве. Черк, а потім віддаю та так руку ледве-ледве. Тись. А потім і кажу, а хто б це показав мені найпростішу стежку до села? А батько з хатини, не полінуйся, доню. Хе-хе-хе, не полінуйся, мовляли. А потім у дверях вона хоче наперед пройти, і я хочу наперед пройти. Та так, плечемо-плече, ледве-ледве. Коли самого перелазу, як ото бува дитина, пушок із кульбаби здимає, раптом видало гері всі думки з голови. Він став, як укопаний із занесеною на перелаз ногою, і прислухався за огради звідти, де в гущавині притаїла сторожка. Там виріс і сюди поплив на хвилях раннішнього вітерцю, як би стогін чи ридання, наче з глибокого льоху. Приглушено, а тому ще більш уразливо і розпачливо. Геря затаїв дух і ще раз прислухався. Тепер уже сумнівів не було. Сторожці виразно захлинався здавлений жіночий крик. Душився і не тямився. Десь у грудях Гері йокнуло. Гафійка! Миттю він одвернув полу шинелі і перемахнув через перелаз. Рушниця боляче молотила Герю по правій нозі. Ранець збився на бік, а він, розмахуючи руками, спотикаючись об могилки, біг туди, звідки доносився крик. Крик ставав усе ближчий і виразніший, і Гері здалося навіть, що він чує вже ноти Гафійчиного голосу. З розгону Геря підскочив до дверей сторожки і шарпнув за клямку. Клямка метальово дзенькнула, підвівшись угору, гору, і без впала вниз. Двері не подались під коліном, очевидно, зсередини були на засові. Геря ще раз надушив на двері, але вони так само непорушно стояли перед ним. «Отчиняй!» – крикнув він таким голосом, що й сам його вперше почув від себе. «Отчиняй!» Тепер Геря на мен перевів духа і прислухався. Крик уже пропадав десь, як лунки в гаю. Чи того, що кричало, привалювано зверху подушками. «Отчиняй!» – крикнув іще раз геря, і почав тарабанить у двері прикладом винтовки. «До вікна!» – промайнуло в голові саме в той час, як за дверима почувся низький, грудяний і спокійний бас. «Хто там двері ламає?» Голос прогучав, і за ним залягла тиша. «Ніякого крику!» Ні хоч би схлипування вже не було чути, наче перед тим нічого й не трапилось. І голос прозвучав заспаний, як у чоловіка, щойно розбудженого і тим невдоволеного. «Ну, хто ж стукає?» – підвищився голос за дверима. «Чоловік!» – відповів недумаючи Геря. «А якого чорта треба тут чоловікові?» – запитав голос. «Ти очинеш чи ні?» Геря грюкнув у двері коліном. Одченю, але щоб потім не шкодувати за ребрами. Геря відступив кілька кроків назад від дверей і взяв на руку гвинта. За дверима почулося спочатку шарудіння, потім згук, подібний до того, якби впала ляда з горища, і нарешті, десь із другої кімнати, заговорив хрипкий пристаркуватий теноровий голос. А що там, Лексію, таке? Бас за дверима відповів, «Та тут холера якась, у двері тарабаниться, руки б'ємо». «А чого б'ялаєвся, синку?» – перебив Баса чоловік уже зовсім близько коло дверей, і потім на повний голос до гері. «А чого тобі, чоловіче божий? От дайте води напитись. То ти так би казав, а то двері тут висаджував». Зарепі по прогоничу засу, проскавчали двері на завісах, і відкрило темну яму в сіни. в глибині ледве помітною у сутінках, заклавши руки в кишені, стояв учорашній чорний герен знайомий, а за ним великоголовий горбатий дідок. Огидне страховисько, стороже з гробовища, макар горбатий. А чого це ти, чоловіче божий, винтовку на нас наводиш? «Либонь, ти не води хочеш?» – звернувся Горбань до Гері. Геря спустив винтовку і, не вішаючи її на плече, запитав. «Що це тут у вас різали? Чи ви кого різали? Що так кричало?» «Що, синку, кричало?» – відповів сторож, здивовано знизуючи плечима. «Може б ви не придурювались товаришу діду та розказали б у чім справа?» аж стукнув прикладом об землю з нетерплячки і пересердя Геря. «Ти ж, голубчик, у води питав, так ось я тобі зараз винесу». І горбаньку медну перевалюючись, як качка у березі, почвалав до хати, а Геря лишився вічна, тим другим. Чорний парубок у боку шкуратянці стояв, дивився на Герю зверху вниз і посміхався. Його очі тільки що не говорили. «О, я тебе вже бачив, Я тебе добре знаю!» І блищали викликом, нахабством і зневагою. Права його рука весь час помітно гралася чимсь у кишені, і Гері не важко було зметикувати, що то могла бути зацяця. Він міцніше стис у руці гвинта. Ворог одверто говорив про те, що він ворог, і наче тільки й шукав зручної зустрічі. Тим часом на порозі халупи з'явився з водою горбати. І простяг її Гері у великому череп'яному кухлеві словами «Пий, чоловіче! Та вдруге, коли заманеться води, не гупай так страшно в двері, бо чи довго їх висадить? А хто мені в Богому, другі справить, Господи Сусе!» Геря напився і подав горбатому кухля назад. А все таки, що за крик був тут у вас сьогодні? Горбань потис плечима, підняв угору пальця і суворо урочисто проказав О, тут, чоловіче божий, на цьому гробовищі. Часом не тільки кричить, а й ганяється. Хіба не чув нічого про це гробовище? Я тут живу вже понад двадцять років, та й то тільки но смеркне, повіриш? Зараз же в хату і до вітру, вибачай, боюсь вийти, а покладу хрести на двері на вікна, почитай молитов, та й підрядно мерщі. Геря пильніше глянув на старого, яхідні очі кепкували сміялись, а за шкарублі губи суворо плели дурниці. Чорний же парубок так просто одверто й глузливо розреготався при цих слова Горбатого. Геря не стерпів. «Ви, дідуню, прибережіть свої казочки для внуків, коли будуть, а мене на баса не беріть». «От, Геря вже помітно нервувався. Я все одно знаю, рано чи пізно». «Да». «А де ваша дочка?» «Не серця сину на старого. Я й забув, що тепер народні ні бога, ні в чорта, а особливо ви, комунія. А дочка?» «Е, може свата зібрався? Так вам же кажуть, тепер бабів пайкою на цілу роту видають. Ха-ха-ха!» Чорний парубок аж похитнувся зі сміху. Гері краска вдарила в обличчя, проте він стримався, хоч і рвало його на відповідь. Перевага була на боці зупротивника. Лишався один тільки вихід – шукати інших шляхів для відплати, інших способів для помсти. Іншого часу для того, щоб дізнатися, що за таємничий крик захлинався сьогодні в сторожці, і чому так раптом, і де він зник. І все ж геря вирішив ще раз запитати про гафійку. «А ти по чим її знаєш?» – здивувався старий. «Та вже знаю», – була відповідь. «Е-е, якщо так, сину мій дорогий, не тобі кажучи...» «Далеко дочка моя поїхала, як то в касті, за три дев'ять земель, у тридесяте царство, не в наше комісарство». «Ха-ха-ха-ха!» І чорний горбань вже просто безсоромно, дверто і нахабно знущалися з Гері. Далі терпіть було нікуди, але відповідати треба було, або йти своєю дорогою. Геря вирішив іти. «Бувайте здорові!» Озвався він. Дякую за воду. Агафійці передайте від Петра Гері поклон і перекажіть. либон заклався він із вами, що взнає, хто кричав сьогодні в вашій цій коршмі. А потім їй скаже. Передайте ж. А тепер щасливо. Щасливо, чоловіче добрий, відповідав Горбань. Щасливо, перекажу. Все, все перекажу і поклона передам, як ти казав, От кого? От гергері? Ха-ха-ха. Побравшись у боки, обоє ще довгенько реготали услід гері, а він ішов, і йому здавалося, що навіть спина йому ззаду почервоніла від образи, сорому і досади. Проте він ні разу не оглянувся і сам навіть здивував.